Oloa, lehenbizi oniarrian ondu da gero ondaian Tbain hirunen Gaia mugari gabai zen edo hiru herrialdiak elkartze eta honen bidez ideiaaba poliki izan dala erakusketakin hiruak lotze. Eh, emakume bat ikusten duguuta ondarri be gainera hitz egin izan dela erakussketa eh, ikusi dutenek eh, ain zutzen ere erretratuak. Eh, batzen baititu ez da bai. gitarretatu gisa soiik edo beste helburu bai, bat egin? Bai, gehien bat erretatuak eta nahi zen pertsona bat aurkikio iru herrialdetan bizia azakan edo hiru herrialdeak lotzen zituna bere biziakien. Eta, meen Beatricek emantzien ba, aukera, lagun baten amonak eta ja, bere bizitza, oso interesgarria irikiozitzaidan eta orduan bere aukeratu nuen. Ez dakit, elakusketa hau bukatzera dola behitemen irunen, gaur egun zertan no, ari zara? Zer proiektu bituz da suartean? Biltzen eiz gehien bat pintura geroz eta gutxiago ari nahiz, eta ari naiz artisauen munduan hmm. gehiago zentratzen. Eta horri biltzen eiz, poieki-poieki aldudan tokitan sialtzan sartzen. Oiartzi hil zure obra ikusteko azken aukera, erakusketa ibiltari baitan, neketan iztekin nolako balorazio egiten duzu? Ba, asteagoetan, obra arte obra baino ekintza, ez? Esan ma, izan Ba, izan duen buruz E, bueno, Ezan da pixkatu, obra dena da, zein handa, ekin registro bezala da, da obra, bueno, orkestuen obra hau. Ba, Ondo joan da, bintzate, txingudi baiarako hiru ba, herrietan, iru herri nagusietan agusetan izan dut, eta zen zurtan beti da, zait, platzerra. E, bakoetza biziren tokian erakusketa bat edo kaso enten egiteko gara izatea. Bai, e, ez dago aukera ahan hitz ez, hain zuzen ere, eskualde maian denen gana iristeko, eh? e, ez? A e gezan e arte arloan e... Gure baiaran bintzat ez da okera ondirik egoten eta zentzuletan egia da askerrakoan berezko dela antxeterreteria okera mateatik mm -hmm. e, Aipatzen garen obra baino, ekintza edo ekintza ezbe bainen erregistro bezala, aurkestu duzula goboratuko dugu ba, ona murgiltzen denari, zertu apatuko dugu? E, bai, e, bueno, kasuntan tatsaude los Pirineos deritza de, de don e, proiektu dinduan eta kasuntan dinduan ada, mila sirenda horretan behatzean berrogetan mairetzean sinatu zen e, ba, Pirinezako tratadua den kontrako ba, ekintza atzuki indi dutez eh kasotan ba faixaien monumentua ezta eta gero tatxado bera lortu nuen e, espainiako ba, informazio gune batzutatik eta tatsadoa bera ba tatsatzearen osea tratatu tatsatzearen eta azkenan hori hori ekintza bi hauek ba, registratzeko ba proiektu batzuk sortu ditut eta hori da erakusgaitzatzen du es ayudarte a Hurbildo ta guzi, ez? Oi, ba, baimena edo baimenikabe. <laughs> <laughs> eh, bueno, aldera <laughs> ez. Baimeni bai ez da gut hontaz gaina ez zertan ari izan bueno, orain, izan ere, hainbat eh, ba, festival eta batean ere Barcelona orkestua zenun eh, ba, dokumental moduko bat, ez da gut zertan ari izan. Uf, onxer tanditu aguzeta gente orain e, bueno, Gernikan egongo naiz eh, Bakere museoan, ba hmm. pizkat eh, Barcelona orkestua proiektu bera orkestuen, baina pizkat e, Ez dakite, ambito akademikoago batean, baina gero erakusetakak festival bat, e, bateren gaudela ekanak hoita goztean, ba, Nova Yorken, Buenos Airesen, Berlinen, Balentzen eta Madrigen, eta gero dakate erakusetak bat ere bai gaztezko Montermoso erakustaretoan. Guztaian hori da momentu doko dana. Oh, yeah. Ez dela gutxua, mi esker. Ez zuha,